I andra delen av p dokumentärserien Patienten och tystnaden av Daniel Velasco hör vi vad som händer, bland andra Denise, när hennes vårdare gick över gränsen. Då är det målsägande för och då får målsägande beträdigt inleda det. Mm. Tack. Jag skulle vilja att du berättar lite kort vem du är. Jag är 42 år och... Jag är utbildad, universitetsutbildad till elektrisk ingenjör. Jag är gift och jag har två barn. När du blev inlagd första gången, varför blev du inlagd? Jag blev inlagd för jag var självmordsbenägen och så väldigt deprimerad så att jag inte kunde hantera vardagen eller ens min hygien eller mat och sånt där. Jag borde veta bättre. Jag har inte personer som har psykiskt dåligt eller blivit utsatta för övergrepp tidigare. Men jag tänker mig inte för. Jag flyttar min stol närmare hennes, och hon kastar sig bakåt och börjar gråta. No, I mean, just... I mean, Enligt liten läkare har hon posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD- som man kan få av traumatiska upplevelser. Det är därför hon har svårt att vara nära främmande människor. Men det var inte för PTSD- hon hamnade på den slutna psykiatriska avdelningen- på Lövenströmska sjukhuset i Upplands Väsby. Diagnosen har hon enligt hennes läkare fått- på grund av det som hände på avdelningen. p dokumentärsänder Patienten och tystnaden. En dokumentärserie i tre delar av Daniel Velasco. Andra delen, Denise Kamp. Jag gjorde olåst. Jag jobbade jättemycket och, och sen hade jag små barn. Och jag hade bestämt mig för att vara hemma ett år med barnen. För att ge hundra till familjen och se hur det gick. Men ändå ställde jag så många krav på mig själv. Supermamma skulle jag vara. Ta hand om huset och barnen och matlagning. Och barnen skulle lära sig spela fiol, bägge. Och piano och massa annat. Så jag, jag hamnade i kris. Jag var så pass deprimerad och jag såg ingen lösning förutom att ta mitt liv. Och det var då att jag blev inlagd på en psykiatrisk avdelning. Första gången i mitt liv. Den här depressionen kommer ju smygande. Det är ju så det funkar med depressioner att det, det är liksom ett steg i taget och det blir bara värre och värre. Denisman, Kenneth. Självklart var även barnen väldigt förvirrade att deras mamma inte var riktigt hemma fast hon var hemma. Men det blev ju ohållbart till slut. Sen kom det här beskedet att hon borde läggas in. Och vi tyckte väl båda då att det var väl lika bra- jag kom till avdelningen. Jag eh, blev inlåst. När man kommer in på en psykiatrisk avdelning- då, då blir man tilldelad en eller två kontaktpersoner. Och det är de här personerna som man ska prata med dagligen. Eh, för man har inte någon kontinuerlig kontakt med läkare. Man har en kvatt här, en kvatt där. Så man bygger ingen förtroende i läkare det är snarare ens kontaktperson de finns där hela tiden, det är de som serverar mat och den samtalskontakt man har är med sin kontaktperson en olegitimerad mentalskötare jag hade två kontaktpersoner de var båda två män en gick på semester och var borta under två månader ungefär det blir den kontaktperson som är kvar, en talskötaren Patrik, som tar sig an Denis. Den första dagen på avdelningen, han tog mig åt sidan och pratade allvar med mig om att om jag var alltid ärlig med honom skulle han vara ärlig med mig. Och eh, det var han som skulle hjälpa mig. Det var han som skulle skydda mig. Det var, mm. Han skulle vara min vän. Han sa till mig. Jag var inte som de andra patienterna. Sara är en annan patient på avdelningen. Jag hade varit deprimerad under en ganska lång tid- och haft problem med panikångest. Och under den här sommaren, jag vet inte riktigt vad det var som hände- men det gick för långt och jag orkade inte på egen hand. så att Några kompisar körde in mig och då blev jag inlagd. Jag hade aldrig legat inne förut. Det här var min första erfarenhet- till en början så sades det att jag bara skulle vara inne ett par dagar. Men jag blev in i nio veckor. Sara får en annan kontaktperson. Mentalskötaren Adrian. Man får ju två kontaktpersoner när man blir inlagd. I det här fallet en man och en kvinna. Och kvinnan gick på semester ganska direkt. Så att då var det bara mannen kvar. Och jag fick väl ganska snabbt ett förtroende för honom. Verkade väldigt intresserad av vad jag hade att säga. Och ville hjälpa mig. Liksom. Så att jag, jag litade på honom. Även Sara får höra att hon inte är som de andra patienterna. Adrian trodde på Sara. Mina ångestattacker blev så starka att, att jag svimmade flera gånger om dagen. Och det låg lite skilda åsikter om, om det här. Läkarna menade på att det var ett sätt för kroppen att stänga av, att jag inte orkade. Men de som jobbade på golvet, så att säga, skötarna, de menade på att jag bara fejkade. Att jag gjorde det för att få uppmärksamhet. Och den enda som trodde mig... –var min kontaktperson. Alltså jag hade haft ätstörningar. Man hade även medicinerats för depression. Det bara blev bara sämre och sämre, tror jag. Och jag drog mig undan, isolerade mig mycket. Och Det ledde till att man tyckte att nu ville jag göra slut på livet. Kristina hamnar på samma avdelning som Denis och Sara. Hon får först Patrik som kontaktperson. Samma som Denis har. Alltså man fick bara en kontaktperson som väntade på när man kom– och gick igenom en saker. Och jag, jag fick en känsla av att han var väldigt snäll. Jag var väldigt godhjärtad liksom. Man kände sig omhändertagen. I början av vistelsen är Patrick inte där så ofta. Då börjar Saras kontaktperson, Adrian, intressera sig för Kristina. Ja, men komma och knacka på min dörr varje dag och så där. Och komma in och hälsa på mig med så här väldigt fina smickrande ord håller på att säga. Jag ville ta med mig ut på promenad och var väldigt så här. Brydde sig jättemycket om mig. Och, och det, det uppskattar jag ju verkligen. För det var ju, man kände sig väldigt ensam och man var rädd och allt det här. Adrian vill att Kristina byter kontaktperson till honom istället. Men Patrik vill ha kvar Kristina. Så då fick jag ha båda. Då. Men, men det kände jag ju redan där. Även om jag inte kunde sätta fingret på det så var det som att de, de två tävlade lite. Alltså det fanns en spänning där i. I vem som hade mest kontakt med mig. Både Kristina och Sara får höra av Adrian att han egentligen är utbildad psykolog. Det är han inte. Men jag trodde på det. Han pratade mycket om att han höll på med magi, svarta makter som liksom svart konst. så. Jag höll på mycket med reiki och healing och ville ju så att säga behandla mig med det, vilket jag inte gick med på. För att där skrek bara allting att nej och han blev jättearg eh, och tyckte att om du inte litar på mig på den här fronten vad håller vi på med jag kan ju inte ge dig någon terapi heller om du inte litar på mina metoder så jag gav med mig till slut han, han hade någon, eh, någon reiki ritual som han genomförde och jag mådde bara jag fick sån ångest så att det var helt makalöst men han höll ju hela tiden händerna liksom, några centimeter från kroppen jag var tvungen att ligga ner och så. Så att det, det blev ju ett ett steg närmare. Mattias Monsson. Mattias Monsson svarar när det ringer från Lövenströmska. Han är chefsöverläkare och ansvarar för avdelningarna på Lövenströmska- där Sara, Denise och Kristina vårdades. Men själv brukar han inte vara där så ofta- Kliniken Psykiatri Nordväst är stor och omfattar flera kommuner. De som jobbar på Lövenströmska får jag inte prata med. Istället träffar jag Mattias och verksamhetschefen Göran Jakobsson. Vi ses på deras kontor på Danderyds sjukhus, två och halv mil från Lövenströmska. Jag frågar om det är tänkt att kontaktpersonerna ska bedriva terapi. Terapi bedriver man inte med patienterna, det gör man inte. Då, då ska man ju vara kompetent och legitimerad som terapeut och för att bedriva terapier. Eller under handledning av en legitimerad terapeut ja, vi, och på en ja, grundläggande ja, terapiutbildning. Och... Men, men, men man säger skötarna bedriver inte terapier. Men vilken kontroll har ni då på vad som händer på avdelningarna om liksom skötarna kan bedriva sina egna liksom terapeutiska metoder utan att det märks att någon annan det eller att det... Vi har ju situationer där det finns att skötare är ensamma med patienter. Och som sagt, där, det är ju ett förtroende vi har för den skötaren i så fall. Vi har ingen kontroll på det. Det kan vi inte ha. Då skulle vi alltid behöva en dubbelbemanning så fort vi har en, en mötesituation med patienter. Och så ser det inte ut. När Sara hade ångest brukade hon ibland skära sig själv. Jag skämdes för det. Och jag ville ju egentligen inte. Men det var liksom det enda sättet jag kunde hantera ångesten. Och eh, jag berättade för kontaktpersonen att när jag hade, skad hade skadat mig att nu har jag gjort det igen och jag behöver hjälp. Och tydligen så skrevs det aldrig in i journalen. Utan han höll det för sig själv. Till en början så tror jag inte att han tog det så mycket på allvar egentligen. Utan det blev väl mer när han märkte att det ökade. Och hur mycket jag skämdes för det så satte han igång ett, ett straffsystem där jag inte kommer ihåg skalan- såväl. Eh, mer än att det blev sådär att ja, men nästa gång du ska om du skadar dig en gång till, då måste du göra det här. Om du skadar dig en gång till då måste du göra det där. Hur, hur kunde du liksom gå med på det eller tro på att den hade rätt då straffa dig för att du skadade dig till exempel och så? Jag kan inte riktigt förklara. Det kan jag inte för mig själv heller. Men jag kan inte säga annat än att jag var sjuk. Jag hade varit på avdelningen två månader och de hade gett mig en antidepressiv medicin och ökat och ökat och ökat på dosen hela tiden utan att jag blev bättre. Så då sa läkaren att han rekommenderade ECT-behandlingar. Denis blir rekommenderad av en läkare att få så kallad elchocksbehandling, ECT. Men det blir hennes kontaktperson, Patrik. Som övertalar henne att gå med på behandlingen. Och jag var rädd. Jag ville inte bli dum. Men min kontaktperson försäkrade mig. Nej, nej. Det här är jättebra, sa han. Han sa, jag har sett det som en mirakel. Jag har sett folk som går iväg till ECT. Kommer tillbaka och de är helt nya människor. Och när det gällde min... Oro för att minnet skulle påverkas. Då sa han, det är bara minnet under den tiden man får behandling. Inget mer. Så jag gick med på ECT-behandlingar. Han började ställa mer och mer ingående frågor om hur jag hade det socialt. Om jag hade mycket vänner, om jag hade pojkvän. Hur mitt sexliv såg ut. Ja, vi tog långa promenader- på sjukhusområdet, bort från sjukhusområdet så länge man hade personal med sig så fick man lämna området så att vi gick ut i skogen och ner till vattnet och så det var ingen som reagerade på att vi var ute så länge men sen mer och mer så började han prata om att han ville träffa mig utanför avdelningen när jag var på permission för att få se hur jag var i det vanliga livet han var ju för sig hela tiden tydlig med att det var egentligen inte riktigt tillåtet så jag fick ju inte berätta det för någon annan. Men som han förklarade det för han, han ville hjälpa mig även när jag hade blivit utskriven så han, han ville få vara min coach och få komma med, liksom, vara lite terapeut efteråt. Och, ja, vi, vi bestämde träff en gång på något köpcentrum någonstans, eh, när jag hade permission. En av de första gångerna jag fick lämna avdelningen ensam och träffade och tog en kaffe och sen var det inte mer med det och när vi skulle skiljas åt så gav han en puss på kinden och jag tänkte att det bara var något sådär som man gör tänkte inte mer på det Denis kommer tillbaka till avdelningen efter sin första ECT-behandling när jag kom back då gick jag direkt till pianot jag vill se, kommer jag ihåg hur man spelar och då kom han in dit till hobbyrummet. Och talade tyst. Och gav mig sitt telefonnummer. Och sa: Jag inte fick säga till någon att han gav mig sitt nummer. Annars kunde han bli sparkad. Men han ville finnas till för mig, sa han. Och han, han, han ville stödja mig. Så. Ja, han framställde sig som den enda som kunde verkligen hjälpa mig. Och att han, han hade kunskap för att hjälpa mig. Och nästa steget var att smsa mig. Och säga i sms till mig att han ville ha mig. Och sen efter ett tag så började jag fatta att det låg någonting mer bakom det där. För han började flytta de där kindpussarna till att pussa mig på munnen. Och sen ville han kyssa så han ville allt möjligt både på avdelningen och utanför. Alltid när vi var ensamma förstås. Men ja, det, blev, det blev mer och mer och jag fick svårare och svårare att, att mota bort honom. Mentalskötaren Adrian ägnar även mycket tid åt Kristina som han är också blivit kontaktperson åt. Kom in och var väldigt mycket hos mig och liksom... Och det såg ju väldigt bra ut sen jag tänker på det nu utifrån. Att spendera så mycket tid med patienterna istället för... Vilket ofta är väldigt vanligt att de sitter inne på sitt fikarum liksom, och sitter där och pratar. Så han gjorde oftast inte det utan han var ju antingen hos mig eller hos den här andra tjejen som hade han som kontaktperson. Och folk... Eller jag kommer ihåg det var en kvinna där som började reagera som var inlagd. Och hon tyckte, men varför har han alla unga tjejer för? Liksom, att vad är det med honom ungefär? Men han fortsatte väl bara att liksom, uppmuntra mig och tyckte att jag så snygg ut. och Ja, men mycket som där. Han skulle krama mig och hålla om mig. Och, och sen kunde han ju ställa frågor om, om jag var bra i sängen. Liksom, och om jag rökar mina ben och hur jag ville ha det ena och det andra. Alltså han var väldigt liksom på. Jag delade rum med en annan tjej då, men jag var ensam för tillfället. Sara. Och han kom in och så pussade han mig på munnen och gick ut och så kom han tillbaka efter en stund och tog tag i min hand och drar den mot sig och jag spjärnade emot och han sa, men släpp, slappna av lita på mig och han drog min hand mot sitt skrev och sa, känner du hur hård jag är sen gick han därifrån och jag jag visste inte vad jag skulle göra annat än att bara svälja Denis hade fått höra av Patrick att minnet inte skulle påverkas av ICT-behandlingarna. Men när hennes barn och hennes man Kenneth kommer att hälsa på under den här perioden känner de knappt igen henne. Hon blev väldigt eh, frånvarande och eh, det hela var en väldigt absurd eller, eller surrealistisk upplevelse. Vi kommer att hälsa på, eh, mamma är med eh, på promenad. Barnen berättar någonting. Två dagar senare så finns det ett spår kvar av, av detta. Du kommer inte ihåg ändå. Ja precis. Man får börja om från början och berätta om att vi var här två dagar sen. Vi var tvungna att skriva lappar och föra journal över sin, sina dagar för att komma ihåg vad hon gjorde dagen innan och sådana här saker. Denise blir nedsövd innan elbehandlingarna. Hon får därför ta med sig sängen ner till ct avdelningen Hon går dit tillsammans med Patrick. Och han tog min säng med sig. Så vi, vi åkte ner i hissen till ECT-enheten. Där jag la mig i min säng, blev nedsövd, fick elbehandling. Och sen han skulle ta mig och min säng tillbaka till mitt rum på avdelningen. Denise är fortfarande svårt att komma ihåg saker som hände under ECT-behandlingarna. I journalerna står det flera gånger om hennes problem att minnas vad som hänt. Måndag. Hon har minnesluckor och kommer inte ihåg allt som hänt. Tisdag. Har haft ett längre samtal med patienten. Patienten uppger att hon inte kommer ihåg detta samtal. Hon minns inte om det var vid andra behandlingstillfället eller kanske tredje. Patrick skulle rulla ner sänkt tillbaka till avdelningen. Men när hon vaknar upp vet hon inte var hon befinner sig. Det hänger kläder ovanför hennes huvud och det är störande. Jag visste inte var jag var någonstans. Jag såg framför mina ögon krokar där kläder hängde. Och kläderna hela tiden täckte över mitt ansikte. Jag var väldigt fokuserad på att ta bort den från mitt ansikte. För jag kunde inte se... Ja, och han hör på, gjorde något, tog på mig eh, och tog ner mina byxor. Men det var mest irriterande för min son, jag skulle få bort den här kläder från, från mina ögon. Jag var så borta. Eh, jag förstod inte vad han höll på med. Eh, någon håller på med mina kläder, någon drar ner byxorna. Och när jag tog bort kläderna som var över mina ögon då såg jag honom. Och sen kom kläderna över ögonen igen. Det dröjer innan Denise förstår var hon varit någonstans och vad som hänt. Istället för att köra henne tillbaka till hennes rum har Patrick tagit henne till personalens omklädningsrum där han har sex med henne. Måndag. Patienten har väldigt svårt att ta vilka enkla beslut som helst. Patienten säger sig tvivla på allt och alla. Andra tillfället, där ni ska ut på promenad med Patrik. vi kom ut från avdelningen. Så jag följde efter honom och han tog mig in i en korridor där man behövde passera kort och kod så det var låst. Jag bara liksom följde efter honom med blicken neråt och han var framför mig och jag bara följde efter honom. Och sen eh, stannade han vid en dörr och när den dörren öppnades då såg jag det här omklädningsrummet och jag, jag stannade och jag, jag, jag tittade runt och sa, vänta har jag varit här förut? Och han sa ja. Då plötsligt kände jag igen där jag var. Så det var... Det var kläder som hängde på krokar- i ett, en av personalens omklädningsrum. Då var jag inte i någon skick för att säga det ifrån- eller springa därifrån heller. Han, uh, han gjorde så till mig att jag skulle vara tyst. Och sen tog han mig in i duschen- i personalens omklädningsrummet. Och låste dörren. Och... Uh, jag grät. Och han... Uh, han... Han uh, försökte kyssa mig. Och jag vred på huvudet. Uh, men han pressade mig mot väggen. Och uh, han tryckte ner mig på, på knä. Och... Uh, Ja, tog fram sin, sin penis. Ja, han, han, han stack den i mitt ansikte. Uh, så då, då gjorde jag det som han ville. För att uh, kunna komma därifrån. Och sen det blev, det blev i det där duschen några gånger. Patienten har rispat armar och ben, även försökt hänga sig under eftermiddagen, har nu extra vak. Samtidigt som Patrik inleder, det han senare ska kalla en relation med Denise, gör hon flera självmordsförsök. Hon minns inte samtal hon haft med personalen. Hon har svårt att fatta några beslut. Onsdag hittades sittande i garderoben under kvällen varvade senare upp hölls fast av tre personal i sängen, skrek att hon ville lämna avdelningen- och att hon inte längre ville leva. Torsdag. Hon har fått minnesluckor efter ECT-behandlingen- och det hände något förra veckan som hon vill prata om- eftersom hon inte kommer ihåg det. Hon säger att hon vill ta livet av sig och att hon vill skada sig. Hon har rivit sig med de metallpiggar som sticker ut från klädskåpets vägg- De flesta ja, patienterna kommer in hit och här inne sätter vi en införskanny. Ulrika Lavén visar runt på klinikens CCT-avdelning. Vi kollar identitet, hur de mår, framförallt eftersom det här är en psykiatrisk klinik. Och, då de sover gott och har fått muskel- medel, så ger vi den här elstöten. eller vad man ska säga Så det är egentligen de sjukaste av de sjuka som kommer till oss. Hur skulle du beskriva tillståndet just direkt efter en sån här behandling? Om man är på väg upp tillbaka till avgivningen mm. till exempel. Hur pass medveten är man och sådär kapabel att fatta beslut? Hur... Jag, för att kapabel att fatta beslut tror jag att det kan vara lite svårt. Det är, det är som det här med att köra bil samma dag. och har fått behandlingen. No, slår. no, no. Nej, nej, nej, det gör nej. Jag hade skurit mig och behövde hjälp för att jag inte fick inte stopp på blödningen. Så jag berättade vad som hade hänt- Adrian ville att Sara bara skulle säga till honom om hon skurit sig. Men en gång är han inte där. När han kommer tillbaka får han reda på att hon berättat för en annan mentalskötare att hon skurit sig. Jag låg på sängen. Så kom han inte till mig på rummet och skällde ut mig efter noter för att jag hade pratat med någon annan och inte gått till honom. Och så sa han att nu kliver jag ur min roll som skötare och det här är Privatpersonen som gör det här så gick han fram och gav mig en rejäl smäll på ryggen eh, och så åt mig att aldrig göra om det igen och sen gick han därifrån eh, jag var jätterädd för det här var någonting som jag verkligen inte trodde skulle kunna hända och det gav ju också en, en, en bild av vad han var kapabel att göra eh, vilket ju förstås gjorde att allt som hände därefter blev ännu svårare. Jag fick ännu svårare att säga nej. Sara är upprörd efter slaget och lyckas ta sig ut från avdelningen. Det här står det om hennes journaler. Personal går ut och letar efter i sjukhusområdet. Klockan 11, kontaktperson hittar henne och samtalar ute med henne. Klockan 11.15 kommer till avdelningen. På grund av att Sara försvann efter att Adrian slagit henne får hon extra vak och ska kollas till av personalen varje kvart. Den som kollar till den största delen av tiden blir Adrian. Normalt sett, med 15 minuters extra vaken, hade jag mot att de ska komma och kolla en var 15 minut. När han hade sina pass, då var han med mig hela tiden. Så jag hade ju inte någon chans att prata med någon annan eller gå iväg någonstans. Eller så, utan det var, jag hade honom hos mig precis hela tiden. Kristina. Han var också väldigt man om att och, och poängtera vilken bakgrund han hade av att han har varit väldigt våldsam och liksom, ett människor stryk och liksom, lite så här. det känns som att man vill inte trigga igång någonting där. Kristina ska skrivas ut från avdelningen. Adrian säger att han vill att de ska fortsätta träffas efter att de blivit utskriven, men hon får inte berätta det för någon. När man sa att han, då kommer jag förlora mitt jobb. Om de, alltså chefen här då eh, får veta. Att vi skulle träffas utanför. Så han sa att vänta lite med och ringa upp mig. Sen kan vi boka tid och träffas igen. Och liksom, så det inte blir något misstänksamt. Men Kristina berättar för en kompis att hon ska träffa Adrian. Hon blev ju vansinnig på mig. och tyckte att du får inte träffa honom igen. och liksom, Han är inte ute efter att prata med dig och vara snäll med dig. Och då backade jag. Och då gick det upp för mig. Allt det andra också. Det var som att någon drev bort de här glasögonen jag hade. Och så att jag såg liksom vad det verkligen var för någonting. Kristina träffar aldrig Adrian- efter att hon skrivits ut. Men det kommer Sara att göra. Så småningom så kom han ju då till, till punkten när Han sa att om du skär dig under den här permissionen- då får jag göra vad jag vill med dig under en kväll. Då kändes ju det som att- ja, jag kommer aldrig någonsin att skära mig igen- det finns ju inte en chans. Och det sa jag till honom också- att det, det där kommer aldrig att hända. Jag åkte på permissionen. Jag mådde skit. Jag skar mig. Och jag har nog aldrig sett honom så nöjd. Och samtidigt så visste jag- att så länge jag var kvar på avdelningen- så länge jag var inlagd- så kunde ingenting hända. Det gick inte att göra precis vad som helst. Så när de började prata om att skriva ut mig- så jag gjorde jag allt jag kunde för att hålla mig kvar. Men till slut så blir man ju utputtad. Även Denise blir utskriven- och även hennes kontaktperson Patrik- kommer att övertala henne att träffas- efter att hon skrivits ut. Det är förbjudet för mentalsköterna- att ta kontakt med patienterna utanför avdelningen. Denismann Kenneth vet inte vad som har hänt på avdelningen- men han tycker att Denise är ännu mer deprimerad- när hon kommer hem- men hon var innan hon hamnade på Lövenströmska. Sen en liten tid senare så ringde doktorn igen- och uh, sa att ja det kanske är läge att komma in igen- eller bli inlagd igen. Så att, då sa jag blankt nej. Inte under några förutsättningar får hon komma tillbaka till sjukhuset. Vi kunde inte se att det har hjälpt någonting överhuvudtaget- och blev det? Då... Ja, det blev ingen inläggning. Jag tror att hon lyssnade på mitt tonfall. Det fungerar inte. Vi har provat det. Det blir värre. Det är något fel på miljön. Det är något fel på behandlingen. Det funkar inte just för henne. Samtidigt jag var jag förfarande väldigt deprimerad. Jag gjorde ingenting. Jag lagade inte mat. Jag lämnade och hämtade inte barnen. Jag klädde inte på barnen på morgonen. Jag läste ingen saga på kvällen. Jag var inte med. Jag var totalt utanför min familj. Och min man blev... Han var frustrerad. Han var trött. Jag slutade i princip att jobba för att kunna vara hemma helt och hållet. Och bara ta hand om allting. Och, och jag blev ännu mer deprimerad av att jag orsakade en så stor belastning för min familj. Och det gjorde att jag, jag tyckte ännu starkare om att ta mitt liv. För då skulle alla må bättre utan mig. Och sen den här skötaren smsar mig och undrar hur jag mår. Hur mår du? Och jag svarar ja, det är inte bra. Ja men kan jag hjälpa dig, skrev han. Jag vill gärna hjälpa dig. Och efter ett par veckor, då, då sa jag okej, okay, jag går med på att träffa dig. Och då hade vi ett större samtal. Och sen när jag när vi skulle säras åt, då, då ville han krama mig. Och jag sa nej, jag höll mig ifrån och sa nej. Nej, hej då och vinkade bara. Och sen skrattade han och sa... Vad tror du om mig? Jag inte ens kan kramas. För i min hjärna, jag förstod att han gick över gränserna. Men sen när han skrattade åt mig, då var jag okej, okay, men då jag kan krama. Men precis så, så snart som han kramade mig, då släppte inte han. Han släppte inte mig. Och det är, det är en, en del av... Anledningen till varför jag har så svårt med att vara för nära människor nu. För om jag kommer för nära, då släpper de inte mig. Så. Han höll mig kvar. Och försökte kyssa mig. Och det... Jag vet inte om det var 20-25 minuter där det var en, en kamp- att jag ville inte ha någon sexuell kontakt med honom. Och jag sa, jag sa det tydligt. Men han släppte inte mig. Och eh, liksom pressade mig så att jag nästan föll bakåt. Och sen blev det liksom ett beslut i mitt huvud. Gör, gör vad han vill för, för att få honom härifrån. Eh, och gör det snabbt. Och sen åkte han. Så hela det där som hände mig. Det, jag hade inte förmågan att titta på den. Eller berätta om det för någon. Det, det dröjde ett år. Precis ett år. Innan jag berättade. Hon tog mig i handen. Och ville att jag skulle sätta mig i soffan. Och började trevande berätta om, om det hon hade varit med om. Både på avdelningen men även efteråt när hon var utskriven igen. Sakta men säkert kom ju då de här övergreppen fram. Hon hade tagit på sig egen skuld och skam för allt som hade hänt. Och det hon hade utsatts för. Jag sa att det här... Måste vi lösa tillsammans på något sätt? Ja. Du använder ju ordet eh, övergrepp. Har det varit liksom glasklart för dig från början att, att det här var liksom fel från hans sida och, och allt det där? Eller har, det liksom, har ni haft någon konflikt där? eller hur, Kan du beskriva det? Nej, jag tror inte vi har haft någon konflikt i det. det, det jag har liksom väldigt svårt att tänka mig att det skulle vara en ömsesidig relation med tanke på det tillstånd som hon var i jag kan inte tänka mig att någon på den där avdelningen var i, i ska vi säga stånd att, att, att ha någon typ av, av känslomässiga relationer de hade fullt upp med, med att överleva och hon var hemma i det här apatiska tillståndet jag tror inte man i det läget söker en sån relation visst, jag kan anklaga det kan jag göra varför kan du inte bara ropa, sparka säga ifrån det är lätt för mig att säga jag har inte själv varit i det tillståndet jag skulle säga att han var chockad och jag kommer ihåg hur jag grät jag, hade, jag berättade inte alla detaljer från början men jag kommer ihåg att jag följde efter honom är det sant? Är det sant? Du är inte arg på mig. Jag följde honom runt i huset. Och frågade flera gånger. Du är inte arg på mig. För det var svårt för mig att, att tro. Men sen, det har gått upp och ner. Och min man har varit arg. Kanske inte direkt på mig. Men arg på den här skötaren. Och ville... Ville göra illa honom. Kunde tänka sig många saker att göra. Och sen. Jag tror att min, min man har varit arg på mig också. Och frågat. Hur kunde det ha hänt? Varför sa du inget in till mig? Varför sa jag inget till honom? Varför bad jag inte honom om hjälp? Han skulle ha hjälpt mig. Men förklaringen är bara att jag var inte i tillstånd överhuvudtaget att be om hjälp från någon överhuvudtaget. Sara kommer också att träffa sin kontaktperson Adrian efter att hon skrivits ut. Och han utför det slutliga straffet för att hon skurit sig på permissionen. Ur polisförhör med Sara- Sara uppgav att hon sa nej till honom- men att hon mest bara låg som en död fisk- och lät allt bara hända. Sen tog Sara sina kläder och gick. Det går inte att beskriva vilka skuldkänslor man har. Själv. Varenda lite sak jag kritisk till i mig själv. Det, det hänger inte ihop med min självbild- att jag inte förstod mönstret- och att jag inte kunde- Få honom att lämna mig i fred. Och det, det enda förklaringen jag har är att jag hade så fullt upp med att försöka leva livet. Att inte ta mitt liv. Jag hade så fullt upp med att kämpa med att inte ta mitt liv. Att jag, jag hade inte förmågan att se hans manipulation då. Jag ser det klart och tydligt nu i efterhand. Men jag såg inte det då. Ändå har jag svårt att förstå hur kunde han gö göra det så många gånger? Min enda förklaring är att jag var så pass sjuk att min hjärna inte fungerade. Nu får cheferna för avdelningen reda på vad som hänt, att både Denis och Saras kontaktpersoner haft sex med sina patienter. Göran Jakobsson är verksamhetschef. Det upptagades under en öppenvårdskontakt alltså, i läkare- och psykologsamtal. Sara och Denis berättar båda för sina psykologer inom öppenvården- som slår larm till avdelningen. Patrik kommer senare att erkänna att han haft sex med Denis på avdelningen. Adrian nekar och blir först trodd. Men ett år senare kommer det fram att han haft det man kallar- en oprofessionell kontakt med ytterligare en patient. Han tvingas då säga upp sig- Mattias Monson är chefsöverläkare. Skulle han inte ha sagt upp sig själv så hade han inte mycket mer att se fram emot mer än att inom kort bli avstängd utan bön och därefter bli formellt eh, uppsagd. Men nu som helst är det i ett vart fall en tre, fyra, kanske fem kvinnor här, som under samma period har haft eh, en talskötare eller kontaktpersoner som har inlett relationer med dem. Hur, hur kan det komma sig att det kan hända på en avdelning. Att det sker utan att någon märker eller gör någonting åt det. De mentalskötare som är berörda anstränger sig för att det inte ska synas. De är ju väl medvetna om att det här inte är ett acceptabelt beteende. Däremot är det extremt tråkigt att det så att säga har inträffat så pass många fall under en period och att det Ändå då tog upp mot ett par år innan det så att kom till mycket rök för att vi skulle få stopp på det. Nu börjar de utredningar som ska komma att pågå i flera år. Polis och åklagare inleder brottsutredningar mot både Patrik och Adrian som misstänks för sexuellt ofredande och sexuellt utnyttjande av personlig beroendeställning. Att det som mentalsköterna har gjort är fel, råder inget tvivel om för verksamhetschefen Göran Jacobson. Om man vårdas inom helgdyngsvården, alltså, då är man så pass sjuk som man är, inte adekvat i sitt bedömning där. Så är i ett perspektiv så var det här fel. Absolut. Det finns inget tvekan om det. Om en patient utsätts för fel i vården, ska psykiatrin göra en Lux Maria-anmälan. Men det görs vare sig en Lex Maria- eller en polisanmälan mot Adrian först. Ett år efter att han tvingats sluta gör Sara själv en polisanmälan. och Först då väljer psykiatrin nordväst att göra en Lex Maria. Varför gör man en Lex Maria först när man vet att det har gjorts en polisanmälan- och inte tidigare när man lät honom säga upp sig på grund av det här- om man nu tyckte det var så allvarligt? Alltså det skulle eh, ha gjorts tidigare och eh, hade det gått in i det vanliga då som en patient skadas, så skulle det ha blivit gjort så att det enda svaret jag kan ge på detta är att den ansvariga chefen måste ha betraktat det just rätt upp och ner som ett arbetsrättsligt ärende med att personal som betett sig illa utan att ha tänkt på att man även kunde se på det ur ett patientskade Denis anmäler Patrik till både polisen och socialstyrelsen. Och sen tog det två år, över två år. Då hade socialstyrelsen inte ens hört av sig till mig alls. Och sen, de skrev ett beslut i ärendet. Socialstyrelsens bedömning: Hälso- och sjukvården är väl genomförd i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Och då tyckte de att allt hade hanterats på korrekt sätt. Att jag hade fått bra vård och behandling. <laughs> och eh, vårdgivaren hade gett ett förslag på att förbättra rekryteringsprocessen. Åtgärd. Slutföra påbörjat förbättringsarbete med att utarbeta särskilda riktlinjer avseende klinikens rekryteringsprocess. Att det är det enda förslag som de kunde komma på. Och att Socialstyrelsen tyckte det var bra. Och de behövde inte göra något mer och Socialstyrelsen behövde inte följa upp det. Trots att de ansvariga själva tycker att det som hänt är fel får ingen kritik. Hade Patrik och Adrian varit legitimerade sjukvårdare som till exempel läkare eller sjuksköterskor hade de kunnat få personlig kritik av socialstyrelsen eller inspektionen för vård och omsorg Ivo? Och deras legitimationer skulle ha ifrågasatts. Men det går inte för mentalskötare. Gallottosvärde med sina på Ivo. Ja, vi kan inte göra särskilt mycket för det finns ju ingen legitimation att, så att säga ifrågasätta. För det finns ju sådana fall där man liksom har fått lämna sitt jobb men sen så kan man börja jobba på ett annat ställe istället då. Ja. Det. Men det finns inget sätt för det att hindra det? Det In, finns inget sätt när det gäller icke-legitimera personal. Men nu gick det då med polisanmälningarna mot Patrik och Adrian? De misstänktes båda för sexuellt ofredande och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Det tog nästan ett år efter att jag gjorde polisanmälan innan man överhuvudtaget började söka efter honom. De lät det ligga för det fanns inga, inga utredare just då. När polisen väl tar tag i ärendet får de inte tag i Adrian. Han har flyttat utomlands. Därför läggs förundersökningen ner. Även i denis fall läggs förundersökningen om ofredande och sexuellt utnyttjande av personlig beroendeställning ner. Åklagaren eh, sa att det fanns en viss beroendeställning. Men att det inte var tillräckligt. Det inte var som läkare och patient- det är okunskap om hur det ser ut i en undersluten vård. För patienter har inte kontakt med läkare så mycket. Chefsöverläkare Mattias Monson håller med dig i som att hon var i en tydlig beroendeställning. Du har ju inte möjlighet att fatta ett grundat beslut på. Sätt, så ett normalt sett är du inte eh, fullt ut dig själv och dessutom så är patienten i ett klart beroendeförhållande. Men skulle polis och, eller åklagare fråga dig om, om hon var i en beroendeställning då skulle du säga att hon var det då? helt definitivt, jo. Denise accepterar inte att det som Patrik gjorde inte skulle vara brottsligt. Hon vände sig till utvecklingscentrum i Göteborg som kan överpröva sexualärenden och kräver att förundersökningen ska tas upp igen. Och så blir det. Men åklagare Thomas Mattsson la ner förundersökningen igen. Ja, varför låts ner är för att eh, jag tyckte inte att den kunde så att säga, leda eh, den här utredningen i mål. Så jag la ner den. Den här utredningen har ingen framtid. Åklagaren tyckte att ord stod mot ord när det gäller min frivillighet. Men det som är märkligt är att oberoende på om jag ger mitt tillstånd eller inte det borde vara olagligt. Att en person som befinner sig inlåst på en sluten psykiatrisk avdelning har en person på avdelningen som man kan vända sig till för allt, att den personen får inleda någon sexuell relation som han trodde med en patient som är så pass sjuk att de är inlagd och inlåst. Det borde vara olagligt. Vad var din tanke om, alltså, hur tänkte du kring att han eventuellt hade varit inne i din konad? Jag tycker det är värre än om någon bryter sig in i mitt hem. En inbrottskjuv som väljer slumpmässigt ett hus skulle ha varit mycket lättare. Det blir till slut en rättegång mot Patrik. Men inte om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning eller ofredande. Utan om dataintrång. Patrik fortsätter nämligen att övertala Denise att träffa honom. Och han verkar veta när de mår som sämst. Hon börjar misstänka att han smygläser hennes journaler. Så då tänkte jag, men hur vet han att jag mår dålig nu? För det här var liksom ett halvår efter jag hade blivit utskriven från sjukhuset. Varför lagade han in i min journal då? Jag skulle inte behöva oroa mig för att någon annan ser den och använder informationen för att manipulera mig. Till att träffa honom. Och, och, och jag var så sjuk. Jag vet inte, till slut sa jag, okej, okay, kan fika. Jag, skulle... jag, tror, jag tror, nu halkar vi in lite grann på... Ja. And, lite andra saker. Det är okay. Vi kanske ska försöka hålla oss till intrånget- och hur det har påverkat dig. Och det har du ju beskrivit här ganska väl. Att han, äh, han använde informationen för att göra mig illa. Mm. Tack. Mm. När Denise och hennes målsägar försöker prata om att de tycker att Patrick utnyttjat henne sexuellt- och att det har varit orsaken till hans dataintrång- blir de tystade i rätten. Du måste beskriva vad du med dem gick på mig. Han, han gjorde- sexuella... De vi handla lite utanför vad målet handlar om nu tycker jag det låter ja. Vi ska inte gå in på det i detalj men jag vill ändå att man förstår situationen. Ja, det finns en som bakgrund här förstår jag. Vi ska väl inte fördjupa oss alltså, i det så att säga utan vi får försöka hålla det inom ramen för eh, åtalet. Men det är det som han blev fälld för, för dataintrång. En liten seger, en liten seger- Denis ger sig inte. När hon skaffat nya intyg på att de befanns i beroendeställning och var i ett hjälplöst tillstånd. Hon har begärt att utvecklingscentrum återigen tar upp förundersökningen. Och om de inte tar upp den, då, då har jag möjligheten att skriva till riksåklagaren. Och sen eh, det är det slut. Finns ingenting mer efter det. Och det här har varit Många olika instanser inom rättsväsendet, inom Socialstyrelsen, eh, Inspektionen för vård och omsorg. Massor av eh, svar som går inte att förstå. Det är nästan som om man vill skaka andra och säga Hör du, lyssna. Fattar du inte det här? Det var något fel. Förstår inte du det? Vad man i princip säger genom att vara passiva och Underlåta handling så säger man, låt det fortsätta. Förundersökningen mot Saras kontaktperson Adrian lås ner för att polisen inte kunde hitta honom. Åklagaren skrev att han hade flyttat utomlands. Men polis märker inte att Adrian flyttat tillbaka till Sverige. Han bor här sedan ett bra tag tillbaka. Han säger att den är undersköterska nu men vill inte berätta var han jobbar. Här är huset. Det där. Det är Jaha. en vanlig villa. Ja, de stödjer människor med psykiska funktionshinder. Efter att Patrik fått sluta på Löwenströmska fick han också ett nytt jobb. På ett företag som bedriver vård hemma och psykiskt sjuka. Den arbetsplats han började på ligger bara ett par hundra meter från Denis hem. För det här huset ligger precis vid infarten till området- hur känns det att stå här utanför nu? För du har inte varit där på ett bra tag va? Nej, jag försöker undvika att tänka hur det känns. Det, för det, det är svårt. Jag har aldrig stannat till här. Patrik sluter även från jobbet i villa nära Denise. Nu jobbar han i en annan stad. På ett vårdhem. Ett boende för människor med psykiska funktionshinder. Men jag, jag har fått stänga av. Jag har gjort min bästa. Ett följer med i de här rättsprocesserna. Och mer än så kan jag inte göra. Denise går fortfarande i terapi. Hennes läkare har skrivit att hon har en allvarlig variant av postdramatiskt stresssyndrom på grund av vårdtiden. Nu övar hon på att vara ute bland folk och till exempel åka hiss. Jag kan vara i en hiss med kvinnor som jag inte känner. Men när det är män, då har jag svårare... Men jag tränar på det för jag vill inte ha det här problemet resten av mitt liv. Och så var jag inte förut. I våras började jag åka pennotåget för att träna på det. Nu går det jättebra! <laughs> Kort innan publiceringen av den här dokumentären- bestämmer Utvecklingscentrum i Göteborg att förundersökningen mot Patrik inte ska återupptas. Denis överväger nu att skriva till riksåklagaren. Ni har hört Denise Kamp. Andra delen i p dokumentärserien Patienten och tystnaden av Daniel Velasco. Produktion Ylva Lindgren. Patienterna, mentalskötarna och Kenneth har utbytta namn.